Войно-русський запитався куди Встав і поправив контуш Мручко підійшов до свого воза І збудив хлопця Не відходь мені нікуди Лягай здовж воза, щоб мені тут Хтось чого не рушив До перших півню гріцького на варті Стоїть, а тоді він ляже А ти будеш стояти, розумієш? Хлопець зірвався Про царочі, глянув І на одну тільки слово спромівся А вже ж Пішли під ногами шурохкотіла столочена трава, пільні коники ці ціброкотіли. Упала зірка, хтось крізь сон застогнав, зіксали притомлені колі. Відблискало зеленіло в очах. Знаєте, ми гостеваше, почав знову мручко. Я щось буцімто прочував. І не вір тут голосами відомо. Щось мені казало, тримайте мручку близько гетьманського намету. «Так не моя тут власть. Обузний моїм людям визначив інше місце, поподалік. Не дуже полюблять наші пани старого сотника Мручка. Гадаєте? А чому-то вас не любити? «Звичайна річ. Є тільки сотник, і то не з тих учених, а такий собі старосвітський, простий, що тільки шаблею сотника доскочив. А очі їх конечцю, ніхман гетьман наскалим оком на мене глядить. Гадають?» піднабузнююся йому. Так тоді раді б відштовхнути мене. Але я десяток своїх, що найпевніших людей близько гетьманського намету післав, ніж знайомих і наказав, щоб на переміну одні спали, а другі сторожили намету. А якби, що хай тривогу трублять. Мручка не присплять. Ой, ні", притакнули на русці. Бачу, що ні. Але того потім що я від вашої милості почув, тепер замало. Нам треба гетьмана, як ока в голові пильнувати, те ще як серед свою варту біля його намету поставить. Не вірю турецьким вартовим, собі тільки вірю, більш ніколи. Война здивувався, а Мручко та тонкував йому. Бо то бачите, може вийти таке. Султан не згодиться, великій муслій грошей не прийняв, а одного ранку... Не допусти Боже, того. По гетьмані і слід застиг. Зимна пустіля як камінь у воду впав. Ось чого боюся І тому ваші милості годиться спати не де, а в наметі. Та ще надійний пістоль біля себе і що найзирніше чури мати. Чуйкавича жаль. Бачу, що треба, притекнули на руською. Але мені годі. Нині там ганна обидовська спить. Назавтра уладимо якось Хай буде і так Нині ми з вами переходимо якось Перебалакуємо до рана А назавтра я вас дуже прошу Щоб моїм людям дозволено було зробити Землянки недалеко гетьманового намету Їдять як, як на вельможному один волосок Звони випаде На ній бандери не тікають Турецької кави не п'ю, шашлука їсти не люблю На жіночу невинність не ласи З табору Не кроком як пес перед буде, буду перед наметом лежати. Побачимо. А втім, побачимо, більше сили було, ніж у цілому полку. Як ранком Орлик з паперами до Гатьмана прийшов, зжахнувся. Та ще гірше посидів, повернів, і очі йому ще дальше сховалися в галиби. Орлик хотів податися назад. Увійди! Почувся голос різкий і непривітний. Не бійся, я ще живий. І поки живу, хочу знати, як діла стоять, бо не хто інше тільки я відповідаю за людей, що під моєю булавою зосталися. Там ті самі за себе перед судом господім відповідь дадуть. Орлик стояв місце юстив, папери під похвою стискав. Гетьман навіть не просив його сідати і жаловав Гетьмана, і почував жаль до нього, що так його прийняв. Добре, що нікого внеметі не було. Соромитися не треба, мовчав. Гетьман очей не зводив з нього. Орликові мороз пробігав по тілі. Щось не сьогосвітє було в тім погляді, щось, що мозок і серце протверджувало наскрізь. З мовчанкою до мене прийшов. Хочувся той самий різкий і непривітний голос Бентежити вашої милості не насмідуйся Відповів Кір Норлок Ваша милість не дуже Тілом та умом я ще дякувати Богові сильніше від вас Нічого не потребуєте скривати передо мною, чуєш? Нічого Хочу все знати і рішати, це моє право «Це моє право, якого в собі відняти не дозволю. Ми нічого перед вашою місце не скриваємо?» «Нічого?» Йорне почув, як джейтманів погляд знову процвердлював його наскрізь. «Король нічого не переказував мені?» «Ні. То дивно, то дуже дивно. Знаєш, що я лежу і що до нього піти не можу?» «Щи міст над Яром поміж нашими таборами вже готовий?» «Ще ні. Дерево в лісі рубають. За кілька днів збудують. Таборів Яр ділити не може. На випадок якої тривоги це небезпечна річ, навіть дуже. Ми серед чужого моря, мов два малі острови. Захід поспіли б собі на поміч, могло б нас чуже море зелляти». Казав це так, немов знав про якусь небезпеку. Оргін збентежився. Поки я ще ніякої небезпеки не бачу, несміливо завважив. Що ти її не бачиш, так це ще не значить, що її нема. Я себе безпечним зовсім не почуваю. Ми в чужій державі цар нам спокою не дасть. А від чого він своїх послів має? Почнуться торги. Дипломатичні торги, метарства – це, певно, як нинішній день Орлик несміливо сміливо почав Ходять такі вісті, що обійцям-то вже і почали Царський посол у Царгороді з високою портою переговорював І до великого муфтє підходив Так, і тисячі талерів за мазету обіцяв Орлик не винувати очі спустили. І ти мовчиш? І ти мені того не кажеш? А може ви гадаєте видати старого хорору Гекман